Bai hori da, ba, urte betetzi hori uh, profitatuz, ba, erabaki genuen uh, tantzeri txiki endaiera ekartzea. Eta baita ere dola bi urte ba, eguralian gatik etzelako egin eta horrekin gelditu ginen. Mm -hmm. Eh Sanbiarda ere dola 200 bat urte Okerrez banibara bil aquelarreren hogeita bosgarren urte betetzean baita ere antoratu genuen dantzari txikien daian eta jaizanik ba noski ba, iparraldeko aur guztiak libre dira eta orduan kalkulatzen da 1300 aurra e, dantzari etorriko direla mm -hmm. ta goiziano ordu beteko saioa egingo dute dena talde guztiak batean gutxi bera maiketatik 12 bitara. Gero lerroan jarriko dira, talde guztiak bat abesten eta sarrera egingo dute ordu ordubitatik ordu bitatik iruetara mm -hmm. Luzi izaten da, ogeita mm -hmm. mairu talde mila eta bosteuna or, or, ordu sartzen banan-banan, taldea banan-banan, eta hola gainera talde bakoitza aipatzen da, aurkezten da, eta hori. Eta gero arratsaldeko saioa beste ordu, ordu terdi ira Adinen arabera, dantza desberdinak daude, txiki, txikiak, sei zazpi urtekoak, eta gero besteak noski desberdinak da, ama bi urteko gaztetxoentzako, torduan bat denentzako badago. Zazpi provintzitako dantzak egoten dira, ez da antzi behar aurrak direla, horroan ez dira dantzak guztiak egiten, eta aurren dantzak izaten dira bat iba.